Un especial per la consulta popular per l'autodeterminació. Doncs si comencem, continuem amb aquest programa especial a través del 107.2 de l'FM, seguint l'actualitat de, del dia d'avui i fent entrevistes en aquest cas amb un altre dels tianencs que, que en aquest cas no està present a la nostra vila però que em sembla que també dóna suport en el que està passant el dia d'avui. Tenim a altre costat del telèfon l'actor Miquel Jalabert. Benvingut al nostre programa. Gràcies. Què tal, com estàs? Bé. El que vas és que no estàs aquí, Tiana, no? No. Estàs, estàs lluny i, i sense poder votar en aquest cas, però dones recolzament a aquesta jornada d'avui o no? Sí. <laughs> no solament dono aquesta jornada d'avui, sinó que Així, aquesta jornada d'avui jo no hi sóc perquè les coses van com van i a vegades he estar altres llocs que no vull, però a vegades eh, m'obligo a estar a llocs i vull dir que <coughs> Que, que que seguiré la campanya no només a Tiana, sinó a molts molts altres llocs que han demanat que hi sigui. Ah, és a dir, que que d'alguna manera et vincules a en aquesta... Em vinculo, exacte. Sí, això, no? això, això és el que volia dir. Vull dir que a no ets en el lloc <ríe> pertinent, però que des de tot arreu pots... <ríe> posar el granet de sorra, no?, d'alguna manera. Pots dir el tema, i doncs, Sí, i evidentment que vida un suport. I, I per què? O sigui, clar, la pregunta després d'afirmar-nos de, de que, que sí que estàs en el dia d'avui, doncs, donant aquest recolzament per part teva, és ah, perquè aquesta convicció a l'hora de, de sumar-t'hi. Home, perquè ja, ja va bé, eh? no? Sí, ja va bé. Eh? Jo penso que fa les coses com li diuen que les ha de fer, me'ls demana com li diuen que les ha de demanar i després et venen els coberbos que et venen d'onze hores. jo millor eh, se puede estar en muerte, pero no se, se puede estar en derrota. <ríe> sempre, sempre amb aquesta ironia car característica del Miquel Jadaver, que vam poder comprovar en el passat pregó de Festa Major, i que avui segur que hi hauria molt de material per fer també un pregó, veritat. A veure, jo, jo t'ho ben juro que aquestes coses es callen. En el pregó potser les hagués jo uh -huh. fa dies que dic en els meus amics, escolta'm, feu fer una samarreta que posi Tribunal Constitucional d'Emissió. Sí. Jo me la poso i en la primera entrevista que hagi ja de sortir, surto. Vull dir que jo ja n'estic tip, ja em puc fer una una samarreta i pintar-me-la amb això, però n'estic tip de que, de que em venguin motos. I... i no sé. Vull dir que, el que ja hauria dit en el pregó, que seguiria dient ara si em deixo anar una mica i tot això ets un poc cal i també l'alt ja ha de dir la seva però mm. jo crec que ja és hora de que tots comencem a dir el nostre. però, però et veig amb ganes a eh, per això. Bueno, no? i el que m'hi calla Home, sí, sí, que, sí que et veig amb ganes, com deies, de com a mínim de dir, doncs, fer alguna cosa, no? Perquè, doncs, a... Jo crec que s'han de fer les coses vull dir que jo, la política i la vida social és prou important prou important i prou, ens afecta prou als ciutadans com perquè la deixem en mans dels polítics que són uns ineptes i però més, perquè bé ah. recordo, recordo quan hi vag el correlito que sí. eh, els argentins deien votemos a les putes, sus hijos han fracassat que... hi eh? hi eh? i eh deu i eh que vull i tant no, i callo i no, no jo no sóc especialment independentista, però no estic fins als mateixos de, de que em prenguin el pèl si uh -huh. que paguis uns impostos perquè no serveixin per res que quan jo vulgui veure la tele que jo vull l'he de pagar. Quan vull anar un metge que m'agradi, el l'he de pagar perquè no està No sé, tot, tot, la circulació... I, i, jo no vull dir que quan passés això i si fóssim independentistes tot estaria arreglat. Això és una altra cosa, eh? Perquè el, el que vull dir o el que he dit fa una estona és que la política i la vida social no es pot, és una cosa prou important com per deixar-la en mans d'aquests polítics que no serveixen per res. <sí> Això sí que vull deixar clar. A lo de més, ho puc dir, ho puc contemporitzar d'una manera o d'una altra, eh, m'agrada negociar les coses, entenc que s'han de negociar, entenc que les societats no avancen el desig d'un mateix, que les coses arriben més tard del que un vol, a vegades abans del que on s'imagina, però però bé. Bueno. Ah, però en aquest cas estàs posant sobre la taula doncs, que els ciutadans ha de prendre responsabilitat en el que està passant. Sí, és que si no pren responsabilitat en el que està passant ens estan sodomitzant per dir-ho alguna manera. O sigui, el ciutadà vota eh, i després no, no es queda allà amb un llapis o amb una pistola o amb un trabuc controlant aquests eh, mangorrinos doncs, fan el que volen i que fan consignes de partit, eh, posen, eh, posen pleis, fan funcionar tribunals constitucionals absolutament desagreditats, que haurien d'estar ja criant maldes des de fa temps. I clar, si no fem nosaltres, tenim molts polítics que ens mereixem i tenim la vida que ens mereixem. Home, però això, això dius que ens ho mereixem o no, però ah, després en aquesta jornada d'avui haurem de veure quina és la participació, però les, a les eleccions sí. en general la gent no participa, no? L'abstenció. La, la, per una mica per això ho dic, però no, vull dir que no només s'ha de participar. Jo sempre he de pensar que s'ha de participar. Arriba un moment en què ja començo fins i tot a pensar que a vegades potser participar-nos per res, perquè si realment participem, uh, votem uns polítics perquè facin unes coses i després s'ha de participar-nos i, i la corrupció encara encara no és un problema molt greu en aquest país, segons la consideració popular, doncs aleshores, escolta'm, aquesta gent sí, hauria d'estar al pare d'on? Hi ha molta gent al carrer, i, i precisament són els que roben allò i tal, i no sé. Què he de dir? M Estic parlant més del compte, se mantèn el que vull dir. Can, no no se saba perfectament sí, i a més no, que és... que crec que molta molta gent deu deu mm. deu compartir aquesta aquest està fins al capdamunt, no? Suposo que això és veritable. No, no, comparteix potser d'eso si sí, amb l'indignació no sé si comparteixen, perquè jo en aquest sentit, dic, sí, vol, vol dir que sóc jo l'únic que està ara emprenyat. Ja, hmm. <ríe> yeah. que... que si no passaria alguna cosa, no? Si tothom es estigués tan emprenyat.s si, si tots anessin com jo, i jo em deixés anar, això, doncs sí. tu volies la, que volies la que estaria liada fa mesos. I ja està bé, yeah. I yeah. ja està bé. I jo oh. no estic cridant, no vull cridar... És es que, es que, es que, es que no, és es que no poden ser. I m'ho dius en castellà, és eh? es que no poden ser. Es que no poden ser, senyores. <ríe> perquè hi ha vegades que m'agradaria que m'entenguessin. Yeah. Una cosa que jo em quedo també que has dit uh, és que has dit que tu, doncs, uh, ara fa un temps tampoc eres especialment independentista, però que avui estàs vinculat no, no amb aquestes situacions. No, mai especialment independentista. Clar. Jo entenc que es puguin entendre les coses. A veure, jo sóc mallorquí. Si jo vinc aquí i estic a Catalunya fa 30 anys que estic a Catalunya, sí. però aleshores a mi a Catalunya se'm respecta la meva manera de ser català perquè soc mallorquí, m'entens? Mm. Doncs, sí. aleshores, igual, vale, doncs, vale, ho accepto. Ara, si jo resulta que estic a Espanya i no se'm respecta la meva manera de ser espanyol, que podria ser ser català, mm -hmm. per dir-ho d'alguna manera, per fer una... Doncs, aleshores, dic, doncs, que et donguin ben bé pel... Tres, sí si dir, jo sóc com sóc i a mi no m'has de dir si puc parlar català o no puc parlar català o qui era la meva mare o si la meva mare ho va fer veument ja i jo yeah. justtic indignat en que em dó ningú signes gent que que l'única que fa és parar la butxaca i tractada. no ho sé eh? <ríe> gent que que no se sap fer que té problemes molt bé doncs a mi ja em su a la punta de la fada eh? em, em su a la punta la fada el problema és que tinguis segons aquí ja. a, a mi m'agrada el Miquel Xalabert perquè com a mínim és espontani i, i diu: ara mateix dius el que penses no? és a dir, sempre dic el que penso per això que que com a, mi... a vegades no ho no. dic a vegades com a, a mínim et, et calles no? exacte moltes vegades callo, per això sí. tinc la bilis que tinc. Bé, doncs, Miquel, aquest dia d'avui ens ho prendrem una mica, no sé si amb calma, però amb bon humor, no? Esperarem el que passi. Sí, jo crec que hem de fer això, però vull dir que, que, que no s'esperin, no li hem de donar mai a ningú la sensació de que ens donarem pel cul i, uh -huh. i callarem. O sigui, els andalusos tenen una de xona que diu que quan més se agatxa uno, més se li ve el cul. És clar, com més dic, vale, vale, d'acuerdo, d'acuerdo, d'acuerdo, pues, més obert en l'ull. Que... Déu-n'hi-do. Bé, Miquel, que ens has portat aquesta, aquesta dosi també de, de, mala, de mala baba o de dir les coses pel seu nom, no sé, cadascú que ho interpreti com vulgui. Sí, sí, jo sóc el primer que estic disposat a parlar i a negociar, però vull dir que m'he passat tota la vida parlant, discutint i confrontant coses. Uh -huh. Perquè que hi ha una gent que no confronta res i que per unes condicions i després dir respectar que el Tribunal Constitucional, Respetar, que quan tu les, les has impedit que això es renovés i tot, etc. I, a mi ja m'ha explicat en respectar què? I, i que, por favor, el que, que si jo em veia en aquest país, bueno, no dic els, els llibres, que els hi ha, podries, que m'haurien de parar. Ja ho veig, ja, ja ho veig. Sí, que, que vagin a missa, si volen, i que facin el que vulguin, però mi que no m'expliquin què he de fer o què he de deixar de fer. Mm -hmm. Bé, Miquel, no, veure, jo... jo dic una cosa claríssima, eh? a més ara ja posat això, vull dir... Sí. Mm, jo recordo que fa molts anys jo era allò que deia... De s'ha insumís. Insumís, en el meu temps, la gent quan deia insumís era insumís militar, és a dir, no fer l'emili, no. Insumís, no. Insumís, insumís fiscal. No s'ha de pagar. No, posponto. Ja, ja veuràs com si la liéssim d'aquesta manera. O sigui, que si ens toquen la butxaca és una altra història, no? No, no, que si els toquéssim la butxaca sí. i aleshores de cop i volta no paguéssim, veuríem què passaria. Bé, doncs, el dia d'avui doncs, ja sabem que és una votació que, de moment, doncs, no és vinculant. El que sí que està clar és que molta gent doncs, està expressant una, un sentiment, que, com deia el Miquel, doncs, és un sentiment d'indignació alguns, els altres doncs, cadascú ho sent a la seva manera, però Miquel Jalaber ho ha explicat molt bé. Que moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres una estoneta. Vinga. Que vagi molt Vinga. bé. Vinga, adéu. Adéu.